פרק סד. כי כדוח אש המשים מים טבעי אש, להודיע שמך לצריך, מפניך גויים ירגזו. בעשותיך נוראות לא נקבה, ירדת מפניך, ערים נחזולו. ומעולם לא שמעו, לא האזינו, עין לא ראתה, אלוהים זולתך יעשה למחכה פגעת את שש ועושה צדק, בדרכיך יזכרוך, הן אתה קצבת ונחת, בהם עולם ונבשע. ונהי חתמי כולנו, וכבגד עדים כל צדקותינו, ונבל כעלי כולנו, ועווננו כרוח יישאונו. ואין קורא בשמך, מתעורר להחזיק בך. כי הסתרת פניך ממנו, ותמוגנו ביד עווננו. ואתה, אדוני, אבינו אתה, אנחנו החומר ואתה יוצרנו, ומעשה ידך כולנו. אל תקצוף, אדוני, עד מאוד, ואל עד תזכור עוון, הן הבטנה עמך כולנו. ערי קדשך היו מדבר, ציון מדבר היית, ירושלים שממה. בית קודשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשרפת אש וכל מחמדנו היה לחורבה. העל אלה תתאפק אדוני, תחשה ותעננו עד מאוד.